Царството Божие и Царството Небесно Преди да продължа по-нататък, ще се спра да оточня две понятия. Едното се среща в Евангелието на Лука, а другото в Евангелието на Матей. Това са понятията Царство Божие и Царство Небесно. Обикновено тези две понятия се идентифицират и това не е грешка, но все пак има известна разлика когато искаме да бъдем точни и конкретни. Лука употребява понятието Царство Божие. За него то е едно основно понятие. Матей винаги казва Царство Небесно. За да разберем тези две понятия в техния вътрешен смисъл и различие, трябва да се пренесем към идеята за старата представа за света, според която Седем сфери заобикалят Земята. Това са сферите на Луната, Меркурий, Венера, Слънцето, Марс, Юпитер и Сатурн. В духовно отношение този образ за света е реален и действителен. Царството Небесно е целокупността на тези сфери и на отношенията, които те могат да намерят в земния свят. Обаче когато се говори за Царството Божие по същество, това е четвъртата, средната сфера на духовното слънце, която прониква останалите сфери. Павел, който е бил учител на Лука, ни загатва за този духовен образ на света, когато говори за своето духовно изживяване. Той говори първо за пренасенето си на третото небе и после за това в рая. С думата рай, която намираме също у Лука, в думите, които Христос отправи от кръста към единия от разбойниците, разпънат заедно с него, Павел разбира четвъртото небе, сферата на слънцето, която като средна сфера включва в себе си заедно силите на всички останали сфери. Раят и Царството Божие означават също духовното пространство. Благовестието на Лука в неговото Евангелие че Царството Божие е вътре в нас. Това е благовестието за вътрешното слънце, за духа, за божественото в човека. Тук не се говори за идването на Царството Божие във външния свят, когато в света ще станат някакви промени, а за духа на човека, проникнат от Христовата сила, която прониква етерното тяло на човека и той добива съзнание за себе си. Както у съвременния човек, физическото тяло има съзнание за себе си. Чрез тази светлина прониква зад процесите на физическия свят.